Első Stephen King regényét felolvassa a gépész. Első rész. Első fejezet. Az áradás után. 1957. A rettegés, amely csak 28 évvel később múlt el, ahogyan elmúlt valaha is, tudomásom, vagyis ismereteim szerint azzal kezdődött, hogy egy újságpapírból hajtogatott kis csónak lefelé sodródott az esőzésektől megduzzadt útmenti lefolyóban. A csónak egyet szökelt, oldalra dőlt, ismét egyensúlyi helyzetbe jutott, és az alattomos örvényeken hősiesen átvergődve folytatta útját a Wichem és a Jackson utca kereszteződésénél álló közlekedési lámpa felé. Ezen a napon azonban az 1957-es esztendő egyik őszi délutánján vakon sötét lett a három-három egymás alatti lámpa mind a négy irányban, mint ahogy sötétek voltak a házak is. Már egy hete jóformán szünet nélkül esett az eső, két nappal ezelőtt pedig feltámadt a szél is. Derry legnagyobb részében megszűnt az áramszolgáltatás, és azóta sem állt vissza. Az újságpapírból hajtogatott csónak mellett vidáman szaladt egy sárga esőköpenyes, piros gumicsizmás kisfiú. Az eső ugyan még nem állt el, de végre lanyhulni kezdett. Úgy kopogott a fiú sárga kapucnián, mint egy fészer tetején. Meghitt már-már már barátságos nezezéssel. A sárga esőköpenyes fiút George dembran hívták, és hat éves volt. William, a bátyja, akit dadogós bélként ismert a Derry általános iskolában a legtöbb srác, a tanítókkal egyetemben, bár azok szemtől szembe a világért sem használták volna ezt a csúfnevet, otthon volt, éppen kilábalóban egy különösen pocsék influenzából. Ekkor 1957 őszén, nyolc hónappal az igazi rémségek és 28 évvel a végső leszámolás előtt, Dadogos Bill a tizedik évében járt. A csónakot, amely mellett most a kis George rohant, fabrikáta az ágyban ülve, hátát egy halom párnának támasztva, miközben édesanyjuk a füreliszt zongorázta a szalomban álló zongorát, az eső pedig fáradhatatlanul verte a hálószoba ablakot. Háromnegyed úton a háztól a kereszteződés és a kihunyt közlekedési lámpa felé a Wichem utcát néhány szemetes kuka és négy narancssárga fűrészbak zárta el a járműforgalom elől. A bakon lezett felirat tudatta, hogy a derélyi közművek tulajdonát képezik. Rajtuk túl az esővíz kiárat az ágakkal, kövekkel és ragacsos csomókba tapadt őszi levelekkel eltömött le folyóból. Az esőzés harmadik napján a víz először csak kis lyukakat vájt a kövezetbe, aztán felbátorodott, és egyre nagyobb darabokat harapott ki belőle. A negyedik napon déltájban pedig már jókora korongok hajókáztak át meg annyi liliputi tutajként a Jackson és Wichem utca kereszteződésén. Ekkorra a város jó néhány lakója már bárkáról faragott ideges élceket. A Jackson utcában a közműveknek még ügyel bajjal sikerült fenntartani a forgalmat, de a Whitcham utca a fűrészbakoktól egészen a város központig járhatatlan volt. Abban azonban mindenki egyet értett, hogy a legrosszabbon már túl vannak. A Kendasz folyó a városon kívül az úgynevezett pusztán már tetőzött, de nem öntött ki, és a vizét Derrin átvezető beton csatorna szélétől is elválasztotta néhány szűk centiméter. Egy kis csapat férfi, köztük Zeg Demram, George és Bill apja éppen most szipelte le a homokzsákokat, amelyeket előző nap oly rémült kapkodással halmoztak egymásra. Előző nap még úgy tetszett, a víz óhatatlanul ki fog lépni medréből, és ki tudja, mekkora rombolást visz végbe. A víz, Isten tudója, nem volt ismeretlen. Az 1931-es áradás, ez a nem mindennapi katasztrófa több millió dollárba, és majd két tucat ember életbe került. Azóta persze eltelt egy kis idő. De még mindig éppen elegen emlékeztek rá ahhoz, hogy a többieket is halára rémítsék. Az árvíz egyik áldozatát innen 25 mérföldre kelet felé, Baxportban találták meg. A szerencsétlen férfiúnak mindkét szemét, három ujját, Továbbá a hím veszélyét és ballába java részét felfalták a halak. Csonka kezében még mindig egy Ford kormányának roncsait szorongatta. Most azonban a folyó már apadt, és ha majd a városon túl működésbe lép a bangori vízilépcső, többé semmitől sem kell már tartani. Legalábbis ezzel bíztatta polgártársait Zeg Dembro, aki a vízilépcsőnél dolgozott. Ami pedig a jövőt illeti, majd csak lesz valahogy. A lényeg, hogy ezt a mostani bajt átvészeljék, álljon végre az áramszolgáltatás, és az egészre fájtat lehessen borítani. Derry lakossága, amint az Bill az elkövetkezendő időkben módja nyílt megtapasztalni, valósággal művészítőkére fejlesztette a csapások és tragédiák emlékének eltörlését. George valamivel a fűrészbakokon túl megállt, a kátrány vájt egyik mély hasadik szélénél. A hasadék szinte szabályos, átlós vonalban meccette át a lejtős utcát, és a jobb oldalt álló George-tól, mintegy 12 méterrel lejjebb, a túloldalon ért véget. A kisfiú hangosan felkacagott furcsán szállt a boldog gyermeki csilingelés a délután szürke némaságában, mert észrevette, hogy a szeszélyesen lefelé zúduló víz belesodorta a csónakot a kátrány réteg egyik repedésébe, amely önálló kis mederré, a féle méretarányosan kicsinyített zúgóvá változva követte a nagy, átlós hasadék irányát. Eképpen a csónak az utca egyik oldalától a másikig száguldott oly sebesen, hogy George alig bírt vele lépést tartani. A víz sáros sugarakban fröccsent szét a csizmája alól, és a vidám csörgéssel kísérték George Dembro robogását különös halála felé. Ezekben a pillanatokban a kisfiú szívét egyetlen érzés kerítette hatalmába. Őszinte, tiszta szeretett Bill bátja iránt, amelyben némi részvét is vegyült, amiért Bill nem lehet itt és nem veheti ki részét a mókából. Persze, ha majd hazatér, igyekszik elmesélni neki, mi történt. De tudta, hogy előadása távolról sem lesz olyan szemléletes, mint fordított esetben Billé lenne. Akkor bezek George úgy érezhetné, mintha ő maga is végigérte volna az egészet. Bill szépen olvasott és ügyesen írt, de Georgenak nak tévesen is volt annyi esze, hogy tudja. Nem pusztán emiatt sorakozik csupa kitűnő érdemjegy a bátya bizonyítványában, és nem csak emiatt vannak úgy oda a tanítók a fogalmazásaiért. Bill nem csak ahhoz ért, hogy leírja a dolgokat, másképp is látja őket, mint a többiek. A csónak szinte végig sűvített az átlós csatornán. Valójában csak egy kitépet lap volt a derry híradó apró hirdetési rovatából. George azonban most igazi őrnaszádnak látta valamelyik háborús filmből, amelyeket néha megnéztek bill a szombati matiné előadásokon. Legtöbbször John Wayne hadakozott bennük a japcsikkal. Az újságpapírhajócska orra száguldás közben kétfelé lövelte a vizet, míg nem a Vicsem utca túloldalán lévő csatornához ért. A repedés fölött itt újabb kis patak zúdult át, miáltal jókora örvény keletkezett, és George már-már azt hitte a víz átcsapacsónakon és elsülyezti. Az apró jószág vészesen meg is billent, de aztán George újongó buzdításától kísérve ismét egyensúlyba került, fordult egyet, és már siklott is tovább a kereszteződés felé. George laholt, hogy le maradjon. Feje fölött hirtelen erőre kapott a dermesztő októberi szél, megzörgetve a fákat, amelyeket a vihar már szinte minden tarka levelétől megfosztott. Hiába, ez a vihar az idei év legzordabb kaszásának bizonyult. Bill az ágyban ült. Arca még mindig tüzelt, de a láz, akár a kendes ágya már elvonulóban volt, és éppen befejezte a csónak hajtogatást. George már nyúlt a csónak után, de Bill visszahúzta. M most hozd ide a parafint. Az mi és hol van? A pincében, a polcon. Mindjárt, ahogy lemegy, mondta Bill. Egy golf dobozban. Hozd ide. Meg még egy kést, meg egy tányért is, és egy doboz gy gy gyufát. George engedelmesen loholt, hogy teljesítse a rendelést. Hallotta, hogy a mamája zongorázik, de most már nem a fűreliz volt műsoron, hanem valami más, ami Georgenak kevésbé tetszett, mert olyan szárazon és idegesítően kattogott. És hallotta azt is, hogy az eső makacsul kopog a konyha ablakon. Csupa megnyugtató hang, de a pince gondolata már korán sem volt ilyen megnyugtató. George nem szerette a pincét, már a lépcsőn lefelé menet is szorongott, mert úgy képzelte, valami leselkedik a sötétben. Tudta, hogy ez csacsiság, megmondta a papája, megmondta a mamája, és ami a lényeg, Bill is megmondta. De akkor is. Attól is viszolygott, hogy kinyissa az ajtót és villanygyújtson, mert mindig arra gondolt, bár ezt a mérhetetlen butaságot még elmondani sem merte senkinek, hogy mi alatt ő a kapcsolót keresi, valamilyen félelmetes, karmos könnyedén a csuklójára siklik, azután letaszítja a sötétbe, amelyből nyírkos szemét és rothadó zöldség bűze árad. Micsoda, oda hülyesség, nem is léteznek ilyen karmos, szőrös, fenyegető szörnyek. Persze időnként megesik, hogy valaki begolyózik és megöl egy csomó embert. Chet Huntley is beszokott számolni ilyen dolgokról az esti híradóban. És persze itt vannak még a komcsik is. De az ő pincéjükben nem lakik semmiféle vészomjas izé. Mint hiába, a gondolat azért ott kísérte George tudatában. És azokban a véget nem érően hosszú pillanatokban, amíg jobb kezével kitapogatta a kapcsolót, balkarjával halára szántan az ajtókeretbe kapaszkodva, a pinceszag egyre erősödött, míg szinte az egész világot betöltötte. A doh, a szemét, a rég semmivé bomlott zöldségek sokféle szaga olvadt össze egyetlen félre ismerhetetlen, mindent betöltő szaggá. A szörnyetegnek, e minden szörnyetegek legszörnyebbikének bűzévé. A lényt, amely ilyen bűz terjesztett, nem tudta volna megnevezni. Csak azt tudta, hogy ott gubbasz leselkedve a mélyben, ugrásra készen. Amúgy mindenevő, de azért elsősorban mégis kisfiú húsra feni a fogát. Aznap délelőtt, miután az ajtót kinyitotta, végtelenül sokámat adott a kapcsoló után, szokás szerint kétségbe esetten kapaszkodva az ajtótokba, szemét szorosan összepréselve. Apró nyelvének hegye úgy bújt ki szája sarkán, mint elgyötört kis gyökér, amely víz után kapaszkodik a sivatagban. Hogy ezről helyes? Na na! Nézzétek már ezt a Georgit! Majd rézik a sötétben! Micsoda csecsemő! A helyiségből, amelyet a papája nappalinak, az anyaszalonnak nevezett, lehatolt hozzá a hangja, mintha egy másik világmozsikája volna. Így hallgathatja a víz alatti áramlatokkal küzdő, kimerült úszó a zsúfolt strandon zsivajgó nyaralók beszédének, vidám nevetésének távoli foszlányait. Megvan, sikerült kitapogatnia a kapcsolót. Lenyomta, és... és semmi. Nincs világosság. Ó, a francba, az áram! George úgy rántotta vissza a kezét, mintha kígyókkal telikosárban nyúlt volna, és kalapáló szívvel hőkölt vissza a nyitott pince ajtóból. Hát persze, az áram. Megfeledkezett róla, hogy áram szünet van. Szent habakuk, most mit tévő legyen. Menjen vissza Billhez, és mondja meg neki, hogy nem tudja felhozni a parafinos dobozt, mert nincs áram, és ő fél, hogy valami ott a pincében elkapja. Valami, ami se nem komcsi, se nem tömeggyilkos, hanem mindkettőnél sokkal veszedelmesebb. Hogy az a valami feltolja a lépcsőn bűzlő lényének egész részét, és egyszer csak átkulcsolja a bokáját. Hmm, nagy szám lenne az biztos. Mások jót röhögnének az ötleten. De Bill nem. Ő aztán nem röhögne, hanem begurulna, és azt mondaná. – Próbálj végre felnőni, Georgie! Most akarod ezt a csónakot, vagy sem? És, mintha csak erre a végszóra várt volna, Billy lekiabált neki. – Na, mi az, Georgie? Meghaltál? – Nem, Bill, már hozom! – kiáltott vissza George késlekedés nélkül, és megdörgölte a karját, hogy eltüntesse az áruló libabőrt. Csak ittam közben egy pohár vizet? Hát csipked magad! Így hát a kis George lement a polchoz vezető négy lépcsőn, miközben szíve forrón kalapált a torkában, s a tarkóján, mintha vigyázállásba merevedett volna minden hajszál. A szeme égett, a keze kihűlt. Bizonyosra vette, hogy egyszer csak magától becsapódik a pinceajtó, elzárva előle a konyhaablakon beszivárgó fehéres fényt, és aztán meghallja a valamit, ami rosszabb a világ minden komcsijánál és gyilkosánál, rosszabb a japcsiknál, rosszabb még Attillánál, a hunok királyánál is, és száz rémfilm összes rémes nyomába. Mély torok hangon dünnyög majd, és ő még azokban az eszelős másodpercekben is hallani fogja ezt a dünnyögést, amíg arra vár, hogy a hasát, mint a cívzárral nyílna, feltépjék. A pince szag az áradás miatt ma áthatóbb volt, mint valaha. Házuk a lejtős vicsem utca felső részén állt, közel a magaslat tetejéhez, és így viszonylag jobban jártak, de azért a pincét elöntötte a régi kő alapozáson beszivárgó víz, a kellemetlen alattomos szag miatt pedig az ember legszívesebben visszatartotta volna a lélegzetét. George kapkodva tapogatta végig a polcon sorakozó limlomot, cipőtisztító korongokat, egy doboz kiwi márkájú cipőkrémet, egy törött petróleumlámpát, két majdnem üres üveg ablaktisztítót, egy ócska padló padlóviaszos dobozt. Ez utóbbi valamilyen okból felkeltette a kis fiú figyelmét, és jó fél percen átmerett szinte megigézve a doboz tetején díszelgő teknős békára, majd visszalökte. És végre megpillantotta, amit keresett. A golf feliratú négyszögletes dobozt. George magához rántotta a dobozt, és amilyen gyorsan csak vitte a lába, felvágtatott a lépcső. Közben hirtelen rádöbbent, hogy az inge nadrágból, és már is tudta, ez lesz a veszte. A pincében lapuló izé csak úgy tesz, mintha elengedte volna, hogy aztán az utolsó percben az ink szabadon léfegő végénél fogva visszarántsa. És akkor beért a konyhába, és teljes erőből bevágta az ajtót maga mögött. Az ajtó nagyot csattant, George pedig lehúnt szemmel nekidőlt, markában szorongatva a parafinos dobozt. Hónaját és homlokát kiverte az izzadság. A zongora közben elhallgatott, és a levegőben a mama hangja úszott felé. Georgi legközelebb nem tudnál még nagyobba csapni az ajtón. Ha igyekszel még néhány tányért is összetörhetsz a konyha szekrényben. Bocsanyú, kiáltott vissza a gyerek. Georgie, te Isten átka, szólt ki a hálószobából Bill, vigyázva, hogy az anyjuk meg ne hallja. George felvihogott, most már nem félt, a félelem olyan gyorsan párolgott el, ahogy a lidérces álmát felejti el az ember, holott az imént még dideregve és fogvacogva riadt fel. De aztán végig tapogatja magát és körülnéz a szobájában. Megbizonyosodik róla, hogy az egészet csak álmodta, és az emlék már is fakulni kezd. Mire fel kell, a felét már el is felejtette. Mire kibújik az zuhanyalól és megtörölközik, a három negyede is elillan. Reggeli utánra pedig már foszlánya sem marad. Eltűnt minden estől a legközelebbi alkalomig, amikor az újabb lidéc nyomás szorításában minden régebbi félelem feltámad. – Az a teknős béka, – gondolta George, miközben a gyufás fiók felé ment. – Hol is láttam már ilyen teknős békát? De a kérdésre nem tudott felelni, és így el is Kivette a gyufát a fiókból, majd a megfelelő rekeszből kiemelt egy kést is. Az élét gondosan eltartva magától, ahogy apu mutatta, az ebédlő szekrényből pedig egy tányért is magához vett, majd visszament Bill szobájába. – Micsoda sektfej vagy te, Georgie! – mondta Bill viszonylag barátságosan, és helyet csinált az ilyeli szekrényén, félretolva a betegségére utató felszerelést. Egy üres poharat, egy vizes kancsót, a papír zsebkendős dobozt, néhány könyvet, a vix féle komfortos kenőcsöt, amelynek szaga bilt egész további életében eldugult orra és lepedékes hurutos torokra emlékeztette. Ott volt még az öreg filkó is, amelyből korán sem Sopem vagy Baxolt, hanem egy Little Richard szám, de olyan halkan, hogy Little Richardnak éppen a nyers, kemény ős ment veszendőbe. Édesanyjuk, aki a Julliardon tanult klasszikus zongora muzsikát, gyűlölte a rock'n'rollt. Nem arról volt szó, hogy nem kedveli, egyszerűen írtózott tőle. Nem vagyok seggfej, jelentette ki George, ahogy leült Bill ágya szélére, és kirakta az íjjeli szekrényre a szerzeményeit. De igenis az vagy, közölte Bill, hatalmas barna segfej vagy és kéz. George maga elég képzelt egy két lábon járó hatalmas barna segfejet és felvihogott. <gül> – Nagyobb segfej vagy, mint egész Augusta, – tette hozzá Bill, most már maga is kuncogva. – Te meg nagyobb, mint egész mind, ráadásul szaros is, – felesel George, és ettől két percre le kellett állniuk. Suttogó szóváltás következett. Az a fajta, amely csak kisfiúknak van fenntartva. Mások keveset értenének belőle. Ki a seggfej és ki a szaros? Melyik cím sértőbb, és melyiket lehet tovább cifrázni? A végén Bill kibökte. George, segfej egy nagy rakás szart És ezen már akkorát kellett nevetni, hogy Bill végül köhögő rohamot kapott, George pedig némi aggodalommal figyelte, hogy bátyja arca szilvakékre színeződik. Amikor a roham végre csitulóban volt, ismét elnémult az zongora. Mindketten a szalon felé néztek, izgatottan várták, mikor csikordul meg az zongora szét, mikor hallják meg anyjuk türelmetlen lépteit. Bill a könyök hajlatába fúrta a száját, hogy elfolytsa az utolsók rákogást, és közben a kancsóra bökött. George töltött a pohárba, Bill pedig egyhajtásra megitta. Az ungora ismét megszólalt. Újból a fűrelíz következett. Dadogós Bill soha nem felejtette el ezt a darabot. Karja még sok-sok évvel később is libabőrös lett a hallatán, és elnehezülő szívvel idézte fel. Ezt játszotta az anyám aznap, amikor Georgi meghalt. – Fox még köhögni, Bill? – Nem, kész. Bill kihúzott a dobozból egy papír zsebkendőt. hörgő hangot hallatott, majd beleköpött egy kis váladékot a papírba, amelyet aztán galacsinná gyűrve az ágya melletti hasonló papírcsomokkal teli szemétkosárba hajtott. Ezután kinyitotta a parafinos dobozt, és a viaszszerű anyagból egy kockányit a tenyerére hullajtott. George meg sem mukkant, csak nézte a műveletet. Bill nem szerette, ha bütykölés közben George kérdésekkel vagy megjegyzésekkel zavarja. Azt viszont George már kitapasztalta, hogy ha befogja a száját, Bill előbb-utóbb megmagyarázza, mint mesterkedik. Bill a késsel levágott egy szeletkét a parafinkockából, a tányérba tette, majd egy meggyújtott gyufaszállat tett fölé. A két fiú nézte a csöp sárga lángot, miközben az erejét vesztett szél időnként esőt fröccsentett az ablakra. Vízállóvá kell tenni a hajót, különben egyből elsüllyed, mondta Bill. Ha kettesben voltak ritkábban dadogott, sőt, néha meg is feledkezett róla, holott az iskolában az is előfordult, hogy végül már megszólalni sem tudott. Ilyenkor elakadt a beszélgetés. Az osztálytársak másfelé néztek, miközben Bill körcsösen kapaszkodott a padjába, és réssé szűkült szemmel, vörös hajánál alig haloványabb arccal igyekezett átpréselni makacskodó torkán néhány szót. Néha az, hogy többnyire a szavak áttörték a gátat, de az is megesett, hogy végképpen nerekedtek. Három éves korában elütötte, és egy ház oldalának lódította egy autó hét órán át feküdt eszméletlenül. Anyu szerint a baleset miatt dadogott. George-nak viszont néha úgy rémlett, hogy apu és maga Bill másképpen vélekednek. A parafindarabka már majdnem elolvadt. A lángocska mind lejjebb sűjjett. Kékesen folyta körül a gyufát, aztán kihújt. Bill a folyékon anyagban mártotta az ujját, majd azon nyomban sziszegve visszarántotta. George-ra mosolygott, és mint egy bocsánat kérően mocsokta. Rain forró! Néhány másodpercet várt, aztán újra a tányérba dugta az ujját, és már kente is a csónak oldalára a viaszt, amely egy-kettőre homályos, tejfehér réteggé szilárdult. – Segíthetek? – kérdezte George. – Nem bánom, csak vigyázz ne, hogy összekend az ágy nem üt, mert anyu megöl. George is belemátotta az ujját a parafinba. jó meleg volt, de már nem égetett, és kenni kezdte a csónak másik oldalát. – Ne ilyen sokat te lökött szólt rá Bill. Azt akarod, hogy már az első útján elsüllyedjen. egyen? Bocs! Na, nem baj, csak most már óvatosan. George végzett a másik oldallal, és fölemelte a kis hajót. Valamivel súlyosabb lett, de nem sokkal. Franco, mondta. Megyek és kipróbálom. Helyes, menj csak, mondta Bill. Egyszer csak nagyon kimerültnek látszott, és lesem tagadhatta volna, hogy még nem gyógyult meg igazán. Kár, hogy nem jöhetsz, mondta George, és komolyan is gondolta. Bill ugyan hajlamos volt rá, hogy előbb-utóbb átvegye az irányítást, de mindig tele volt prima ötletekkel, és jó formán alig járt el a keze. Elvégre te csináltad. Hát igen, én is szívesen mennék, mondta Bill komora. Hát akkor? George kezében a csónakkal már nyugtalanul út Vedd föl fel az első cuccodat, mondta Bill. Különben te is me me megbetegszel. Lehet, hogy már el is kaptad a bacilusaimat. Kösz, Bill. Nagyon jó kis hajó. És George most olyasmit művelt, amire már rég nem volt példa, és amit Bill soha többé nem felejtett el. Lehajót, és megcsókolta a bátja arcát. Most már tudja, hogy elkapott a fej, mondta Bill, de azért látszott, hogy jobb kedve derült. És előbb vidd vissza ezt a holmit mosolygott a kisfiúra. – Különben anyu hisztízni fog. – Jó, tudom. George összeszedte a vízhatlanító felszerelést és indult kifelé. A csónak veszélyesen billegett ide-oda a tányérba rakott parafinos dobozon. – Te, George! George visszafordult a bátyja felé. – Vigyázz magadra! – Na-na! Vágta rá George, de felvonta a szemöldökét. Ilyesmivel az embert a mamája szokta útra bocsájtani, nem a bátyja. Ez is furcsa volt, akárcsak az, hogy megpuszilt a Billt. Nyugi, ne Az azzal kiment. Bill nem látta soha többé. És most itt kergette a csónakot lefelé a Wichem utca bal oldalán. Szaladt, de a víz nála is gyorsabb volt, és a csónak megelőzte. Ekkor erősödő bömbölést hallott, és észrevette, hogy ötven méterrel lejjebb a csatorna vízesés szerűen ontja a vizet egy még el nem dugult, hosszú, félkör alakú, levezető nyílásba, amely sötéten tátongott a járda szélén. George éppen észlelte, hogy egy kopárág, amelynek kérgesötéten, fókabőrszerűen fény lett, kilőtt nyilveszőként a lyukba talál, egy pillanatra megakad, majd beleesik a mélységbe, és ide tartott az ő csónakja is. – Hogy a francba! – kiáltotta elkeseredve. Gyorsított, és már-már azt hitte, sikerül utolérnie a csónakot. Ekkor azonban megcsúszott, elvágódott, felhorzsolta a térdét, és felordította a fájdalomtól. A járdán elterülve új szögből láthatta, ahogy a csónak egy utolsó örvénybe sodródva kétszer megperdül, majd eltűnik szem elől. Hogy a francba! – kiáltotta újra, és a kövezetbe öklözött. Persze ez is fájt. El is pityeredett egy kicsit. Ilyen hülyén elveszíteni azt a jó csónakot? Felállt, odament a csatorna nyíláshoz, majd letérdelt és belekukocskált. A sötétségbe zúduló víz furcsán kongón csobogott. Kísérteti ez zaj volt, valahogy olyan, mint. Hú, ha? A kiáltást, mintha rántották volna ki a torkából. George visszahőkölt. Bentről sárga szempár nézett rá. Épp ilyet képzett a pince mélyébe, csak hogy ott még soha nem találkozott vele. – Valamilyen állat? – gondolta kótyagosan. – Ennyi az egész. Talán egy eltévedt macska, amelyik beszorult. De már is futni készült. Csak egy-két másodperc még, amíg az agyában súrrogó számítógép feldolgozza a villogó sárga szempár okozta megrázkottatást. Érezte ujjai alatt a makadám nyers felületét. Érezte, hogy körülöttük vékony erekben ömlik a jeges víz. Lelki szemével már látta, hogy feláll és elhátrál a lyuktól, és ekkor, ebben a pillanatban szólította meg a mélyből egy nyugodt, sőt, kellemesnek tetsző hang. – Hello, Georgie! George hunyorgott, majd újra a nézett, de nem akart hinni a szemének. Mintha egy kitalált mesét látna, vagy valami filmet, ahol természetes, hogy az állatok megszólalnak és táncra perdülnek. A tíz évvel idősebb nem hiszi el, amit lát. De George még nem volt 16 éves. George még csak hat volt. A csatorna nyílásból egy Bohóc nézetre. A világítás bágyat volt, de ahhoz azért elég erős, hogy George Dan Brown tisztán lássa, amit lát. Bohóc volt. Régi ismerős a cirkuszból vagy a tévéből. Igen, igen, egyszer alasulított Bozóra, meg arra a Klára aki szombat délelőtt a hogy a fityekben beszéd helyett dudálással közölte a mondani valóját. Bár ezen a dudanyelven csak Buffalo Bob értett, George szerint éppen ez volt a legviccesebb. Azt viszont, hogy Clarabel fiú vagy lány, nem tudta eldönteni. A csatornában koksoló Bohócnak fehér volt az arca kopasz fején kétfelől néhány mókás, vörös hajpamacs díszelgett, és a szája széles bohóc vigyorba folytatódott. Ha George néhány évvel előbbre utazhatott volna a jövőbe, bizonyára nem bozó vagy kerabel, hanem Ronald McDonald jut az eszébe. A bohóc egy csomó tarka léggömböt tartotta kezében, mint meg annyi pompás érett gyümölcsöt. A másik kezében George csónakja volt. – Szeretnéd visszakapni a kis hajódat, George? – kérdezte mosolyogba. George önkéntelenül visszamosolygott rá. Nem tudta volna megmondani, hogy miért, de ezt a mosolyt muszáj volt viszonozni. – Mi az, hogy? – felelte. A bohóc nevetett. – Mi az, hogy? <gül> – Akkor jó, akkor nagyon jó. Na és egy lufihoz mit szólnál? – Kérek! – már nyújtotta is a kezét, aztán kelletlenül bár, de visszahúzta. Idegentől semmit sem szabad elfogadnom, apukám mondta. Nagyon bölcsentette, bólogatott a csatornából mosolyogva a bohóc. Hogy is nézhettem sárgának a szemét? Tűnődött George, hiszen valójában ragyogó élénkék szeme volt, szakasztott olyan, mint a mamájáé és Billé. Nagyon-nagyon bölcsentette. Tudod mit, Georgi? Akkor bemutatkozom. Mr. Bob Gray vagyok ismertebb nevemen Krajcáros a táncos bohóc. Krajcáros, ez itt George Dunbar. George, ez itt Krajcáros. Látod, most már nem vagyunk kidegenek. Én ismerlek téged, és te is ismersz engem. Stimmel? Aha, kuncogott George, és ismét kinyújtotta, aztán visszahúzta a kezét. Hogy kerültél a lyukba? be, -be fújt a szél, felelte Krajcáros a táncos bohóc. Az egész cirkuszt elfújtak. – Érzed a cirkusz szagot, Georgi? George. George előre hajolt, és egyszerre csak megszimatolta a földi magyaró, a finom, forró, frissen pörkölt magyaró szagát. Aztán mászagokat is érzett. A fehér ecetét, amelyet az ember a kupak résén át a szalmakrumplira locsol, a vatta cukorét, a frissen sülő fánkét, és hozzá a vadállatok ürülékének gyenge, mégis melbevágó szagát. Csak hogy közben... Közben mindezek mélyén már is ott bújkált az áradás, a rothadó levelek és a csatorna mélyén mozgó árnyékok nyírkos, undorító bűze. A pince bűz. A többi szag azonban erősebbnek bizonyult. – De még mennyire, hogy érzem? – jelentette ki. – Na, szeretnéd vissza a hajódat? – kérdezte a krajcáros. – Csak azért kérdezem, mert mintha nem is akarnád olyan nagyon… Mosolyogva emelte a magasba a kis papírhajót. Lötyögős, budgyos ruha volt rajta, óriási narancssárga gombokkal, derekáig csüngő fényes, kék nyakkendővel, és a kezén hatalmas fehér kesztyű, Miki-egér és Donált kacsa visel. – De igen, szeretném! – mondta George, és nézett le a csatornába. – Na és a Luffy? Van mindenféle, piros, sárga, kék, zöld. – Repülnek is? – még hogy repülnek? A bohóc még szélesebben vigyorgott. Úgy lebegnek, hogy csuda. És van itt vattacukor is. George lenyúlt a lyukba. A bohóc megragadta a karját. George pedig látta, hogy az arca megváltozik. A látvány oly félelmetes volt... Hogy hozzá képest a pince szőt legvadabb képzelgései is szelid álomnak tűntek, és a kisfiú épp elméjére egyetlen villámcsapásszerű másodperc alatt vakhomály borult. – Lebegnek? – Bizony, dongta az a valami a csatornában, sűrű, folytott kuncogással. Közben pedig síkos kézzel mégis erősen markolta George karját, és húzta lefelé az iszonyatos sötétségbe, amelynek mélyén a víz zúgva bömbölve sodorta roncsrakományát a tenger felé. George anyakát tekergette, hogy magában ne ez a végső örök sötétség, és belesikoltott az esőbe. Magán kívül öntudatlanul sikoltott a fehér őszi ég felé, amely 1957-nek ezen az őszi napján kupolaként ereszkedett Derri fölé. Metsző átható sikoltozása hallatán feljebb is, lejjebb is, végig a Vicsem utcán az ablakhoz tódultak, vagy a teraszra rontottak az emberek. – Ogyám, lebegnek, Georgie! – horkantotta a hang. – És lebegsz majd te is, ha itt leszel nálam? George Valla neki koczant a járda szegének, és Dave Gardner, aki aznap az áradás miatt nem jutott el munkahelyére a Varász Topánka nevű cipőboltba, csak egy sárga esőköpenyes kisfiút látott, amint sikoltozva vergődik a csatornában, miközben a sáros víz az arcába csap, és emiatt a kiáltások bugybarékolva szakadnak ki belőle. Ide lent mindenre meg, suttogta a kuncogó enyészetszagú hang, aztán egyszer csak recsent valami, a nyomában eszelős fájdalom lángolt fel, és George Dembro számára megszűnt a világ. Dave Gardner ért elsőnek a helyszínre, mindössze 45 másodperccel az első kiáltás után, de ekkora George Dembro már nem élt. Gardner az esőköpeny hátánál fogva ragadta meg, visszahúzta az utcára, és ahogy a test átfordult a kezében, maga is hordítani kezdett. Az esőköpeny bal fele élénk pirosra változott, és a balkar helyén tátongó, szélű lyukból vérömlött a csatornába. A tépett anyagból hátborzongatóan fénylő csonk kandikált elő. A fiúcska szeme a tégre merett, és miközben dév az utcán izgatottan rohanvás közelgő emberek felé támolygott, George szemürege lassan megtelt eső vízzel. Valahol a mélyben a hordalékkal már csak nem színültik tel csatornában, Képtelenség, hogy bárki is odalent lehetett volna, kiabáltak később a kudarztól dühötten fúdokló megyei serif a Derry híradó tudósítójának, a robogó áradás magát Herkulest is elsodorta volna, George papírhajója száguldott tovább, sötét kamrákon és hosszú beton át, a vízhangosan morajló víztömegben. Egy időre szomszédja is akadt. Döglött csirke lebegett mellette, sárgás, hüllőszerű karmait, a csöpögő mennyezet felé mereztve. Aztán a várostól keletre, két csatorna találkozásánál a csirke a baloldali ágba sodródott, míg George csónakja egyenesen úszott tovább. Egy órával később, miközben George mamáját éppen nyugtatózták a derrii kórház első osztályán, bill pedig viaszfehéren, némán és valósággal letaglózva ült az ágyában, Hallgatva apja rekett zokogását a szalomból, ahol nemrég az anyja a fűrelisz hangjaival kísérte George távozását. A csónak puska golyóként szökött ki a betonfal egyik nyílásán, és egy öblítő zsilipen át egy névtelen folyócskába jutott. Amikor húsz perccel később elérte a megduzzadt, sziszegő, penápszkott folyót, fenn a szürkés fehérégen már bizonytalanul átütöttek az első kék foszlányok. A vihar elmúlt. A csónak ingadozott, megbegbillent, vízszivárgott bele, de nem süllyedt el. A két testvér igazán eredményesen vízhatlanította. Hogy végül hol kötött ki, s kikötötte egyáltalán, nem tudom. Még az is lehet, hogy elérte a tengert, és most ott lebeg az idők végéig, mint valami mesebeli varáshajó. Én csak annyit tudok, hogy amikor elhagyta a Main állambeli Derrick közigazgatási határát, még javában sodródott az árral és ezzel egyszer mindenkorra kiúszott ebből a történetből.